Розділ останній, але зате довгий. Ми знайшли Джима лише коли сонце обережно торкнулося своїм краєчком океану та почало фарбувати його в багряний колір. Джим сидів спокійно на великому камені, що заходив трохи у воду. Абсолютно голий, дуже засмаглий і, здавалося, споглядав весь всесвіт одразу, не сходячи з цього місця. Він не реагував ні на катери, ні на вертольоти, що кружляли, шуміли та здіймали навколо стовпи бризок. Мені коштувало деяких зусиль і достатньої кількості жмень води, щоб привести Джима до тями. Як тільки я зрозумів по його обличчю, що він упізнав мене, ну або принаймні ідентифікує в мені людину, я випалив перше, що спало мені на думку. «Джим, Єлан умирає!» Хтось всередині мене від здивування подавився кавою з плюшечкою, але добре, що назовні це не пішло. «Хто?» – запитав Джим голосом людини, що розмовляє з кішкою. Мені довелося відразу трохи скоректувати тактику. «Єлен! Вона любить тебе і тільки тебе! Її катували, але вона весь час повторює тільки твоє ім'я! Вона, напевно, збожеволіла. Я набрав найбільш траурного виразу обличчя з наявних на балансі. Так хто ж, брате мій? Подив Джима був таким щирим, що я не розумів, хто з нас клеїть більшого дурня або хто більше збожеволів. Раптом Джим не витримав і пирснув. За ним засміявся і я. Ми почали штовхатися і ржати і обніматися. І врешті-решт обоє звалились у воду. Після того, як ми вибралися на берег і обтрусилися, Джим запросив мене в своє скромне житло і ржаву рубку пароплава, що його давним-давно викинуло на берег, і він зарився в пісок уже по самі леєри. Вже сутеніли. Джимі розвів багаття і поставив воду в кастрюльці грітися. Джим за цей місяць не те, щоб тут особливо обжився, але за те зміг перейти на замкнутий цикл життєзабезпечення. Дрова він збирав ті, що викине океан, харчувався в основному мідіями та іншими морськими мушлями, іноді їв пташині яйця. Воду добував із побудованого самим у піску великого опріснювача і, схоже, збирався прожити тут, якщо не все життя, то якусь значну його частину. Вода на вогні закипіла, катери лягли в дрейф, вертольоти перестали крутити свої лопасті, а ми з Джимом сіли спокійно пити чай і розмовляти. «Так навіщо ти приїхав?» – мовив після необхідної з драматургією паузи наш прибережний гуру. «Тому що я люблю тебе, Джим!» Я все ніяк не міг сказати головного і продовжував зображати хлопця-веселуна. Одначе Джим засміявся і опік губи об краї гарячого кухню. «Добре, раз ти мені не віриш, то тоді так. Джиммі, мені не вистачало тебе!» На цей раз у відповідь я побачив лише чеширську посмішку, та й то народжену між чайними сьорбаннями. Ти нам потрібен Джим. Я схопився на ноги, як робив завжди в тих випадках, коли хотів надати своїм словам хоч якого-небудь значення. Мене остудила чергова посмішка, але цього разу підтримана словами. Що, Джепс, повернувся? Так. Я якось враз знітився, сів і готовий був заплакати, але не виходило вичивити з себе сльозу, тому вийшло тільки пукнути. І тепер ваш хлопець програє йому вибори. Я кивнув і почав розглядати підлогу рубки. Так я тут до чого, це ж була твоя ідея. Джиммі говорив, як мама, що знає про вчинок сина, це вже вирішила, але продовжує його добивати у виховних цілях. Адже я думав, що ти захочеш стати президентом. Чому? Те, що я хотів зробити, я зробив. Але це не допомогло нікому. Навіть мені. Не говори так, Джимі, все не так. У тебе було багато ідей, але треба було все не так круто змінювати. Ось послухай. І в такому ось приблизно дусі обговорення докори та образи носив вітер по старій рубці до самого світанку. Ближче до нього мені все таки вдалося вмовити Джима на те, що Барнс стане формальним президентом. Я допомагатиму йому правувати країною, а Джимі займатиметься спокійно тим, чим йому заманеться, а саме ходити по вулицях і віщати. І ми всі разом намагатимемося переводити в життя всі ті реформи, про які він так мріяв. У крайньому разі Джим завжди зможе повернутися у свою будку і дивитися на своє море, скільки заманеться. Думаю, що на деякий час він спокійно міг залишити і те, і інше без нагляду. На тому й порішили. І вертольоти знову почали розкручувати свої гвинти, катери, збивати морську піну, і ми вирушили на фінальну битву разом. У студію, де мали проходити фінальні теледебати в прямому ефірі вже із виглядом господаря, що очікує биття улюбленого, але дуже нахабного слуги, розвалившись у кріслі, нас очікував містер Джебс. Барнс у кріслі навпроти старано м'яв у руках папірець і кривив губи, повторюючи свою промову. Єлен стояла позад нього і мучила підголовник крісла, помітно вагаючись і прикидаючи в голові варіанти перемитнутися в табір супротивника хоч на посаду наложниці натирачки поперва. Але всі вони ніяк не могли припустити, що слідом за мною з коридору ввійде з обличчям неабияк змарнілого Джона Леннона сам Джим Гаррісон. Хтось із присутніх відразу бухнувся на коліна, хтось просто завмер, інші просто металися між першим і другими варіантами дій. Що творилося з людьми біля телевізорів, я сказати не міг, але скоріше за все те ж саме. Джевс просто не мав фізичної можливості встати. Він так і залишився сидіти там, де його застав ефір, і припечатала поява Джима. А саме в коричневому і, що важливо, шкіряному кріслі. Джимі вийшов на середину студії. Практично відразу сказав: Вмикай. Незрозуміло до кого він конкретно звернувся. Але, мабуть, така людина була, і вона зрозуміла, що звертаються саме до неї, та що найголовніше, вона була у змозі щось там натиснути, аби передача почалася. Презентувати дебатантів було нікому, бо заяк ведучий ще на самому початку поповз до буфетної стійки в кутку і там, не виймаючи з рота пляшки з коньяком, режисирував у голові власний похорон. Побачивши того, про кого вони тільки чули і вже встигли призабути, але, як виявилося, не дуже сильно, люди біля телевізорів сипали попкорн собі за коміри жменями, відкривали вже відкриті пляшки з пивом і запитували, не відриваючи погляду від екрана, чим це тхне таким горілим із кухні. Тхнуло переважно пропаленими фартухами і їх господинями. У брудному і нечесаному бородані з обвітряним обличчям вони без підказок пізнали того, про кого лише чули. Світ застиг, світ слухав і чекав вказівок. Це відчувалось навіть зі студії, сидячи під столом. Для розминки Джиммі запитав усіх, навіщо вони живуть. Точніше, він запитав не всіх одразу, а якби кожного окремо, обвівши поглядом присутніх у студії, а наостанок подивившись у камеру. Після цього погляду та запитання кількість нещасних, які переживають лихо в шафах, різко зросла. А я навіщо живу? Було наступне питання, абсолютно логічне принаймні для Джима, що випливає з першого. Після цих двох, підвішених у повітрі та занурених у паузу відповідної довжини запитань, коли всі вже були готові слухати всіма фібрами та зябрами, а в тих, що сиділи по той бік екрана, до нього протягнулись навіть волосинки на руках, Джим почав свою промову. Він говорив багато. Багато і довго. Він спілкувався з кожною клітиною слухачів. Він затягував їх мембрани і вичавлював жирий спор, розширював зіниці, розкривав роти і ворушив волосся. Він запитував і відповідав. Він знову запитував і знову відповідав. Він сперечався саме з собою і сам себе розбивав своїми ж аргументами. Він боровся і перемагав. Він падав у темні розколини людської сутності і тут же здіймав до блискучих вершин її ж чистоти. Він ганяв по студії бісів і вішав їх на лопатях вітряків. Він змінював геноми і закручував ДНК у зворотній бік. Він підривав і знищував, творив і ростив. Він сказав усе, що думає про людей хорошого, і занадто навіть хорошого. Він сказав про все, що знав або тільки здогадувався. Єдине, чого він не знав, це те, чого ж він хоче від знесилених до кінця цього виступу людей і як йому його закінчити. Всі інші нещасні громадяни цієї держави, і я в тому числі, не знали вже, навіщо ми всі зібрались. І не тільки в цій студії, але й на цій планеті. Але тут Джим подивився на Джепса, щось таке згадав, вказав на нього і вимовив. Недобра людина. Потім він повернувся до Барнса, єдиного, кого ніяк не зачепив виступ Джима, той присів у крісло навпроти, щоб прочитати потім і свій віршик, коли настане його черга. Але Джим закінчив свій виступ і всі дебати на сьогодні, повісивши на Барнса ярлик із тією ж інтонацією, що й на Джепса хороша людина і злегка поклонившись, легко вишурхотів із приміщення. Першою отямилась Єлен. Вона кинула вже доведений нею до несамовитості під головний крісла і метнулася слідом за Джимом. Їй, напевно, вкрай серйозно треба було поговорити з ним на улюблену жіночу тему: «І "Як сильно ти мене любиш?" Телекамера, втративши джима з виду, навелась на Барнса. Той усміхнувся народу і зробив ручкою. Потім оператор перевів кадр на джепса, але той явно розгубився, чортихався і не дуже вдало намагався розкурити сірник сигаретами. Наступного дня ми виграли вибори. Уранці, після того, як було закінчено підрахунок, і виявилося, що Джепс набрав 20 голосів? Це було не 20% голосів, а просто 20 голосів. Він зібрав свої 200 кроваток у валізу, взяв Мака і Ельзу і відлетів геть. Останні, до речі, ніяк не виявили себе в цій виборчій історії. Вони були занадто часто зайняті одне одним в одному з далеких кабінетів свого штабу, поки Джевс практично по роздавав свої 20-долареві листівки. І, як зазвичай буває в таких ситуаціях, про це знали всі, крім самого головного лісничого. На знак протесту на їх від'їзд ми зажили щасливо. Барнс цілими днями сидів у себе в кабінеті. До обіду він підписував те, що йому приносила Єлен, а після обіду замикався в сусідній залі для проведення закритих зустрічей, як повідомляв офіційний регламент. Насправді, там Барнс зустрічався зі своєю слабкістю і віддавався їй з усією пристрастю, на яке було здатне його величезне тіло. Пристрастю цією, хоч як важко було здогадатися, були паровози, але цього разу іграшкові. Барнс буквально захворів моделями локомотивів і практично весь вільний час проводив за конструюванням мініатюрної залізниці гігантських розмірів. Підсумком першого року його президентства стали 8 кілометрів залізничного полотна, 12 практично повністю функціонуючих станцій і два великі вокзали. 42 рухомі состави різних сортів і моделей, незліченна кількість мостів, тунелів і переїздів. Усе це деренчало, свистіло та брязкало практично без зупин. Також вироблялися безкінечні доробки та реконструкції. Як кажуть, ні досконалості, ні маразму межі немає. Головне, чого ні в якому разі не треба було робити, потрапивши випадково в цю заповітну кімнату, це щось питати. Треба просто спостерігати. Якщо ж ви через свою необережність випадково б запитали Барнса, що це за така цікава блискуча штучка, то це все. Залишок дня для вас втрачений. Цей високопоставлений машиніст три години бігатиме за вами по всій величезній залі і розповідатиме, і показуватиме, як ця та багато інших пригарних штучок працюють, і для чого вони потрібні, а головне, які вони всі досконалі, особливо працюючи в сполученні одна з одною. Ви битимете в усі двері та вікна з благанням випустити вас із цього божевільного будинку, але ми не випустимо, триматимемо двері з того боку обома руками – і хихикатиму. Єлен за офіційним статусом вважалась у нас тепер держсекретарем. Її мрієм попити чайку з королевою поки не вдалося здійснитись, але вона серйозно захопилася політикою, швиденько оформила собі місцеве громадянство і цікавилась у мене, коли в нас наступні вибори і чи любить Барнс каву. А то вона пригледіла вже для своєї інаугурації гарненьку кофточку. Вона ще з революційних часів полюбила всі ці засідання, але тепер не тільки на них була присутня та завідувала буфетом, а й уважно слухала, намагаючись вникнути, про що йде мова. А зрозумівши або не зрозумівши, незмінно вносила свої, нехай найчастіше лише декларовані пропозиції. Мені більшу частину засідання доводилось боротися з бур'янами часто шкідливих пропозицій Єлен, ніж культивувати розумні паростки власних ідей. Але боротися з Єлен-самотужки мені було важко. Джим став великою рідкістю на таких сабантуйчиках, а всі інші присутні міністри з портфелями, а головне сам Барнс, явно симпатизували цій тигриці, вважаючи, що вона дуже розбавляє та прикрашає наше товариство. Як віскі з гущене молоко, завжди хотілося додати мені. Я був сірим кардиналом, міністром без портфеля, радником президента з усіх питань, колишнім коханцем держсекретаря і кращим другом національного героя і месії-визволителя. Останній, як я вже сказав, перестав полюбляти ці засідання, воліючи ходити в народ. І з народом, і для народу. Він йшов кудись на тиждень і повертався додому зі стосом нових народних проблем і своїми новими ідеями для їх розв'язання. Ідей іноді було так багато, і всі вони настільки відрізнялись одна від одної, що я почав підозрювати, що дядько – його родич, а не мій. Після того, як я уважно вислуховував Джима, я йому говорив, що нам звідси з палацу видно краще, що та як. Але ми спробуємо врахувати цю проблему народу, а також запропоновані шляхи і розв'язання на наступному ж пленарному засіданні. Себічно на неї подивимося, пошукаємо консенсус, підберемо кворум, втиснемо в регламент, надамо… Ви ще не спите? Джим теж зазвичай переставав слухати мою відповідь до того, як засинав. А спав він тепер в окремій опочивальні та якось уникав Єлен. Вона ж, як більшість жінок, настворювавши собі проблем в особистому житті, тепер кидалася, крутилась, але ніяк не могла вивернути так, як їй було потрібно. Хоч і думала про це цілий день, ввечері, частину ночі. Гортання на ніч журналів, завивка різнокольорових бігудій та підпилювання нігтів теж не допомагали. Мій же досить короткий і безглуздий романчик, передвиборний романчик із Єлен, закінчився нічим. Як повернувся Джим, вона сказала, що я був помилкою і треба залишитися друзями. Те, що я був помилкою, тітонька Джинджер твердила мені з самого дитинства, і я вже помало до цього звик. Ну а щоб залишитися друзями, то для цього треба було для початку ними бути. Але друзями з Єлен ми ніколи не були. Взаємна ненависть не завжди змушує спалахнути любовні почуття, навіть коли кидає непримиренних ворогів у спільну постіль. Мінус на мінус дає плюс тільки в математиці, але в житті це правило спрацьовує не завжди. І у нас із Єлен був якраз той випадок, коли не спрацювало. Я кілька разів бачив, як вона безрезультатно шкриблася в кімнату Джима пізно ввечері, мабуть у невідкладній справі національної безпеки, коли я, вийшовши із загальної вбиральні в кінці коридору, човгав у старих капцях і трениках до себе в кімнату. Єлен, бачачи мене, тут же куталась у свій легкий халатик, під яким гадувався ще більш легкий пенюар, і відпурхувала від дверей Джима, як метелик, що сів не на ту квітку. Джим зайняв по відношенню до Єлен платонічну позицію. Її це бентежило і ставило в незрозуміле становище, але вона однаково поводилася з ним розкуто і привітно, як раніше зі мною, залишаючись такою ж шипастою і шипучою. Ми втрьох почали являти собою зразок ідеальної сім'ї, таке собі ідеалістичне тріо. У мене навіть народилася теорія про те, що конкретно цей світ створений для матріархату. Зараз я вам її розповім. Ну, може, не так уже, щоб зовсім. Припиніть ми кидати сухарики та чіпси. Пийте своє пиво та дивіться футбол. Зграя зайчиків і котиків, яких по телефону між собою жінки чомусь звуть козлами і жеребцями. Добре-добре, відпусти руку боляче. Не для матріархату. Не для матріархату, для Прем'єрліги. Задоволені? Мужлаї. Ходімо, дівчатки, на кухню, ставте чайник, діставайте цукерки, і я вам розповім, чому, на мою думку, Джим із Єлен, незважаючи на всю святість першого і сучність другої, жили як дельфіни з лебедям. Та тому, що у них був я... Так, я, який брав на себе весь удар, весь той негатив, який просто необхідно на фізіологічному рівні викидати щодня кожній жінці на голову кого завгодно, головне, щоб зробити якомого болючіше. І ось цим, байдуже якому болючіше, якраз і був я. Єлен інтуїтивно розділила свої емоції. Позитивні Джиму, кізяки мені. З ним вона воркувала голубкою, зі мною лаялася віконцем довідкової. Джим і Єлен були щасливі, а я змушений був щовечора брати сеанси психотерапії у відомого в усьому світі містера Джеймсона, ну або ридати на вовняних плечах своїх ведмежа. А частіше й те і І ось зараз мені здається, що якби мати можливість завести собі такого другого негативного чоловіка, Темну половину, на яку можна скидати весь негатив і навіть не треба з ним спати. Ця сволота мене недостойна. А просто для скидання відходів роботи жіночої психіки, то багато, дуже багато сімей були б нарешті щасливі.